от някога затворените граници към лесното пътуване на българите зад граница, вече без одобрение и до избора дали да останеш в България примерно на Черно море като парти дестинация или да потърсиш по-спокойно море от нашето постбалкан туристко-българско. Как се променя туризма, чухна от репортажа на Калина. Можем ли обаче да възкликнем като туристи за България по начина по който Лиана Панделия Описва видяната от нея Англия. Заглавието на книгата на Лиана Пандалива, която беше представена вчера вечерта в Поморие, е Англия, каквато я обикнах заради философията на туризма. Поканих Лиана сега за този разговор. Добър ден! Добър ден, Ирина. Приятелки сме от много време и ще ни е трудно да си говорим на ви. Благодаря ти за поканата и уточнявам защо ще си говорим на ти. Добре, сега тази Англия, примерно, с какво се различава от а, родното поморие, Слънчев бряг или а, която и да било друга туристическа дестинация в България? И наистина, можеш ли с чисто сърца да кажеш... Каква е обик на тази Англия? Отвъд Лондон, отвъд а, така клишираните туристически обекти. А, в, в книгата съм обхванала около 60 различни места в Англия, и може би най-малко става дума за Лондон, защото това е столица а, безкрайно многолика и тя определено не е отражение на това, което човек може да преживее в страната. И причините да напиша тази книга а, са две. А, преди около 16 години започнах да чета една английска писателка, автор на исторически романи, Филиппа Грегори. А, и до такава степен се вдълбочих и вдъхнових от историите, които тя разказва, че аз тръгнах из английската провинция в следване на местата, за които се разказва, свързани с тази история. И така се увлякох в, в, в истинския живот на Англия, в м преживяванията, които ми дават истинските англичани. И защо, когато говорим за туризъм, да приминем направо към темата, в м м провинциалните места на Великобритания, там почти не се говори за липса на персонал преобладаващата част от местата, където човек може да отседне за семейни хотели. Те са развивани като такива а, с десетилетия. Това е семейно занимание, истинско семейно занимание и често къщата се управлява само от мъже и жената. Или, ако са решили, че и децата ще участват, а, това са мъже, жената и техните деца. А, и, това прави самото преживяване стемейно и близко. Хората в малкото населено място се сравнувават помежду си в по-красиви градини, по-привлекателни условия, по-добре измислени приказки, с които те могат да посрещнат гостите. Съществува абсолютно никаква уравновиловка. Не съществува стандартно поднасяне на закуска. Те самите са готови да ти кажат, а ако не си бил там, отиди, защото това е интересно съседи кое си. И изведнъж ти започваш от едни приятели, да отиваш при други приятели и, и, и душата ти се зарежда с добрина. Това от, Цялата от скалата история ли? в книгата е добрината с която те зареждат непознати хора и те привързат към себе си и те карат да, да обичаш онова, което си преживял. Всъщност емпати, емпатия към туриста, а не гледане на туриста като на касичка, Доколкото разбирам, това е основното никой, нещо. Никой не би си го позволил и не, че е ефтино. Няма такова нещо. Но в момента, в който ти избираш къде ще отидеш, естествено съобразяваш се с портфела си, но знаеш, че ще те посрещнат така сърдечно, че сякаш само теб са очаквали. И, и това, а... че залагат на малкото. Казвате, това много да. често е семейен бизнес. Няма нужда да наемат хора отвън. Няма нужда да плачат хотелиери и ресторантьори за найемни работници от. Азия, примерно. А, какво според това е, вас... Това е немислимо. Това всъщност за тях е еномислимо. И ето давам един пример с село Байбари в Косволдс, което е, е изключително популярно село. Ами там пристигат по 80 автобуса на ден с организирани туристи. Отделно са тези, които пристигат с колите си, отделно са тези, които пристигат с градски транспорт. Само в район на Косволдс годишно се събират почти толкова туристи, колкото България акумулира за цяла година. И да, това, това са самок, семейни събази. места за настаняване. Добре, при нас откъде идва проблема от мегаломанията? Всичко да е all-inclusive, да е мега, да е голямо, да са страшно много хората и без ами, отношение индивидуално към аз всеки ще дам пример с поморие и в случая, между другото, така искам да направя малко продуктово позициониране. Поморие е сред запазените градове в които в самия град мегаломанското го няма. И а, е спокойно от гледна точка на атмосферата за хората. А, запазена е крайбрежната линия, не е, никъде там не е поставено нещо, което да загрузява. С километри хората могат да се разхождат по крайбрега. Освен това, говорим и за здравен туризъм. Говорим за правила наложени от самата градска управа, които спасиха хората от това да летят тротинетки между тях по централната пешеходна алея. Редът създаден от кмета и от, и от градската управа гарантират спокойствието и сигурността на хората. Т.е. когато искат, това може да се случи. И самите поморийци запазиха атмосферата а, на яворовите скали, на всички празници, които се провеждат. Преди една вечер бях свидетел на, Неп... на Нептуновия празник. Ама то е нещо, нещо зашеметяващо, нещо фантастично. И хората ходят покрай брега, а, гледат кораба, гледат цялата тази кавалкада от лодки наоколо. Всичко завърши със фойер Верки. Страхотно е. Нека Ето да кажа, че аз не мога измисли... да потвърдя или отрека, защото не съм м, ходила в Помория, вероятно, повече от а, десетилетие, но пък редакторката ми казва, че може да потвърди. А, а, така е, както опис... Може би е срамота. срамота Зимам си, си бележка веднага. А, последно, Лиана, имаме много малко време. А, споделяте ли мнението? Споделяш ли? да, нека да си кажем, Разбира че загад... родните курорти, извън сезоните им, дали са зимни или летни, излъчват абсолютно отчаяние и могат да демотивират и най-така екзотично устремения турист да види постсоциалистическа България. А, там, където говорим за не за курортен град, какъвто е по море исторически, а за самите курорти. Да, да, курорти е като нещо различно от градовете. Това е там друго. Е, uh -huh. Там е гробница. Там е като края на света. Там никой не бива да стъпва, защото дори да е оптимистично настроен, изведнъж ще изпадне в депресия. И аз мисля, че освен да говорим за Условията, които градовете курорти предлагат и, и те в немалка степен, въпреки проблемите, които им се създават по отношение на а, целогодишния достъп с самолети, защото помория може целогодишно да бъде използвано за здравен туризъм и, и градът е готов за това нещо, ами полетите през зимата до Бурга спират. Mm -hmm, так да, да пристигна туристите. До къде да пътуват? Съвсем резонен И, и другата въпрос. ни важна тема е какво правим с планинските курорти. Посечение на обстоятелствата бях в Алпийски планински курорт сега през лятото. Оказва се, че броя на туристите през лятото е повече, отколкото през зимата и всичко е превърнато на а, благодат за всяка възрастова група. За инвалиди, за луди глави, за семейства. И, и, и те изпълват тези курорти. Къде е инициативата на, на самите курорти? Защото, нека си кажем истината, не Министерството създава рекламата. Хората я създават. Аз не знам дали има Министерство на туризма в Великобритания. Но никой не се колебай в кои села да отиде. Зависи от всяко място да разработи онова, което да направи хората вдъхновени и те да си кажат, ами там толкова неща се случват, аз там искам да бъда. Точно така, Ти защото не говорим, го не говорим го за преживяване, а не за продажба да. на услуги. А, и налегла. С... И налегла. Да, защото туриста е нещо повече от, пак ще кажа, куче-касичка и ден-година храни. Ако той не бъде уважаван и обгрижван, язък ни за туристическите дестинации, много благодаря на Лиана Панделиева, пътешествие с, с гръбнак, не с гланц, човек, който ни напомня, че добрия туризъм започва с добра история и свършва там, където няма безразличие, а има преживяване.